Lapozzatok a Bibliában az első Péter első fejezetéhez. Oh, yes. Oh, I also this. So much for for us. Valamit szeretnék mondani, hogy nagyon köszönöm, hogy imádkoztatok értünk. If my nem tudtátok volna, akkor két hétig Tajikisztánban voltunk, amet öcsét látogattuk meg. And that was exciting. és nagyon izgalmas volt. És lehet, a contest hogy kéne valami kis versenyt rendeznünk <laughs> hogy ki tudja a a határos országokat megnevezni vagy valami what's hasonló. The, the Mi a főváros a I, I ugye, would, things, Mert én se tudnám ezeket. hogyha my brother <laughs> hogyha nem költözött volna oda. But it's a beautiful country full of mountains. De gyönyörű ország, tele van ő, hegyekkel and beautiful roads the best roads in the world az utak a legjobb utak a világon Yeah just bring some motion sickness pills if you go. magatokkal mindenképpen kis pirulákat ami a ellen every road goes like this Like this <laughs> uh, but we had a great time visiting him de nagyon jól éreztük magukat, magunkat a családdal. His, his és láttuk azt a, a humanitárius munkát, amit ő és a felesége végeznek. A Egy kicsit belelátunk abba, hogy hogyan élnek ott az emberek. És higgyétek el, amikor azt mondom, hogy nekünk itt Magyarországon nincs okunk a panaszra. Yeah. És nagyon különleges volt az is, hogy találkoztunk néhány helyi hívővel. És lehet, hogyha azt figyelembe veszem, akkor itt a magyar egyház törvényel kapcsolatban se kéne panaszkodnunk ahhoz képest, ami ott van. Yeah. So it was really great. Úgyhogy nagyon Thanks jó volt. Praying. Köszönjük az imákat. És hogyha nem ettél belőle, vagy ha ettél, akkor is van egy pár ilyen kis nasi, amit hoztunk nektek a Jézustól. So Direct nektek, Don't győdinek, run away. Ne fussatok el. And all those people who aren't here because they're sick or have family events, they just that, I guess. És azok akik most betegek vagy családi alkalmon vannak, akkor hát sajnos ebből kimaradnak. Yeah. So we are going to look at one verse today. Ma egy verset vognak megnézni. And hopefully it won't take me an hour and a half. Remélem, hátulak nem tart majd másfél óráig. Like a usual, mint általában. First Peter 1:22. Első Péter 1:22. But let me first just bring us up to speed. De hogy okay? hozzámit előnektek a söbekörnyezetet. Right, we're we're talking we're, we're going through the book of First and Second Peter. Péter első és második levelét tanulmányozó. Some, some Bible. És egyik, tehát sok olyan vers van ezekben, amik a kedvenceim a Bibliában. And To me, I really like Peter. és uh, lehet, hogy azért is különlegesek ezek a versek számomra, mert nagyon kedvelem Pétert. I, I kind of like Peter, Szerintem mi you know? mindannyian szeretjük őt. Like we have a hard time liking Paul, because he seems a too or a too Lehet, hogy néha Pállal nem annyira tudunk azonosulni, mert hogy ő annyira szinte tökéletes, vagy legalábbis nagyon komoly. But we like Peter. De kedveljük Pétert, like mert tudjuk azt, hogy nagyon sokban hasonlít hozzánk. He made, he made ő is hibázott, he put his foot in his mouth. sokszor uh, nagyon kellemetlen helyzetekben találta magát, he he mert előbb beszélt, mint hogy gondolkodott volna. Megtagadta Jézust. De ő volt, ahogy beszéltünk az első ő Just an ordinary God. De amit az, az első Biblia órán megbeszéltünk az erről szóló levél kapcsán, hogy ő csak egy ilyen átlagos fickó volt, akinek egy nagyon különleges kapcsolata volt Istennel. Egy olyan kapcsolat, amit nem érdemelt meg. It was all by grace. Ez mind a kegyelem munkája volt. And that's like we are. És ez right? ránk is igaz. We're just normal people. Így átlagemberek vagyunk, And because of Jesus, we have a with God. és Jézus miatt különleges a kapcsolatunk Istennel. And relationship that we didn't és ez egy olyan kapcsolat, amit nem érdemeltünk meg. That we can never repay. Egy olyan kapcsolat, amit nem tudunk visszafizetni. So like Úgyhogy kedveljük Pétert. És mielőtt elmentem Tádzsikisztánba, beszéltem the new life that peter talks about in verse three, says God has caused us to be born again. és mielőtt elmentünk tadjig arról beszéltem nektek hogy egy új életet kaptunk az úrtól a harmadik versben amit leír az ige hogy élő reménységre és és újjászült minket Jézus Krisztus That we have a new life because of Jesus új életünk van Jézus miatt and we talked a lot about what that what that new life looks like and how it happened és uh, sokat beszéltünk arról is hogy milyen ez az új élet és hogyan zajlik and uh, in, in the following verses I think peter is saying you know you have a new life and these are some of the repercussions or these are some of the effects of that new life és az esz követő versekben Péter uh, mint egy arról beszél hogy megvannektak ez az új élet és mig ennek az új életnek a, a hatása, milyen hatásai vannak? Verse 13, vers azt mondja, hogy új reménységünk van. Right? we have a new hope because of our new life. Új reménységünk van az új életünk miatt. Our hope is not that our the country we live in will be richer and we'll have a better lifestyle. Nem, az a reménységünk, hogy a, a, a hazánk ö, ö, gazdagabb lesz és jobb lesz az élet színvona. Our hope is not that we'll be able to You know, um, live according to our New Year's resolution and lose and be <laughs> Nem is az a reménységünk, hogy végre megvalósul a, a szilveszteri fogadalomtételünk, hogy hogy lefogyunk és ég, egészséges életmódot élünk. No, our, our hope is in heaven. Nem, a mi reménységünk az a mennyben van. It's, an, it's eternal. Ez örökévaló. Won't fade away, won't rust. Nem, nem romlik el és nem, nem meg. And Paul says that the little bit that we suffer here on earth is nothing compared to the glory that we will experience there. That's, Paul said that. Okay. Paul said that That the little that we experience here on earth is nothing compared to the glory that we will experience there. And then in uh, verse 15 it says because a 15-ös versben viszont azt mondja Péter, hogy az új életünk miatt szentnek kell, hogy legyünk, szent életet kell, hogy éljünk. Right, Nehéz jól élni, jó életet right, élni. A holy life. Egy szent életet. But De, with the Holy Spirit in you, a szent lélek benned lakozik, és az újjászülettél ezáltal. You can and be holy. Tudsz és ö, szennek is kell lenned az ő segítségével. És a 22-es fogunk ma beszélni, ami azt mondja, hogy az új ö, élet, az új születés miatt. We can and love each other. Szeretni tudjuk egymást és szeretni kell egymást. És meg kell mondjam nektek őszintén, nem nagyon tetszik nekem ez a prédikáció. We talk about love, mert uh, sokat beszélünk a szeretetről. I know, I know in my heart. Tudom, hogy, hogy uh, mi van a szívemben. És tudom, hogy az a szeretet, ami a szívemben van, az nem mindig tiszta. Nem mindig őszinte. Nem mindig Isten szeretete. I can't, I can't love the way nem tudok úgy szeretni, ahogy Isten szeretné, hogy én szeressek. És remélem, hogy nem úgy mentek haza ezután, hogy lelkismeret húdalásotok van, mert sokszor én így éreztem magam ezen a héten, ahogy készültem erre a, a, a tanításra. Of all those I <laughs> Sok olyan kapcsolat tudott eszembe, amit tönkretettem. Right? Mindannyiunknak vannak ilyen kapcsolatok az életében. De remélem, hogy látjátok majd azt, hogyha helyes kapcsolatban vagytok Istennel. Hogyha megengeditek azt, hogy az Úr igéje formáljon titeket, That, uh, we can and should love. akkor can tudtok uh, szeretni és, és kell is öt szeressétek egymást. It won't be your love that you love with. Nem a saját szereteteddel fogsz szeretni. Be the love of God that hanem you love with. Isten szeretetével. So verse says. Tehát a 22-es vers azt mondja. What does it say? tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. That's what it says. Ezt mondja. Tehát tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességre, szeressétek egymást. And in this verse. We're going to look at five words. Ebben a versben öt szót fogunk megnézni. Hopefully give shape to this command. Ami remélhetőleg így helyre teszi, vagy eligazít minket ennek a panancsnak a tekintetében. The first word is the word agape. Az első szó az az agapé. Okay. So mi a szeretet? Próbáljuk megválaszolni ezt a kérdést, hogy mi is a szeretet? Is is the word agape here. It says agape one another. Péter itt az agapé szót használja, hogy agapé szeretettel szeressétek egymást. And I know you've probably heard sermons about agape love. és biztos hallottatok már prédikációkat az agapé szeretetről. But you're going to hear another one today. De ma hallottok majd még egyet. <laughs> It's important. és ez nagyon fontos. That we hear more often in our language and in our culture than love. Van e olyan szó a kulúránkban, amit többször hallunk, mint a szeretet, vagy szerelem. radio Bekapc ará need is love Csak a szeretetre man, van szükséged, man, right? Vagy szerelemre? I mean every song is about love. minden dal a szerelemről szól. and uh, there's one preacher that I listen to sometimes. he says, he says, Love is like the junk drawer in your house. Right? Van egy prédikátor, akit sokszor hallgatok, és azt mondja ő, hogy a szeretet az olyan, mint egy fiók a lakásodban, ami tele van ilyen limlommal. A kultúránkban a szeretet a szerelem olyan, mint egy ilyen. Limlomokkal teli fiók. You have a like that in your Talán van nektek is egy ilyen fiók a lakásotokban. Have Talán több is. <laughs> But last I one. Ö, az elmúlt Wednesday one. szerdán, ki az egyik ilyen fiókunkat, it's, it's kitakarítottam. the, the, shoe there in the A szekrényben van egy ilyen fiókunk, amiben úgy minden belekerül. It's pretty deep. és nagyon mély. It's pretty wide. és széles. It holds a lot of stuff. Sok pénzem belefér. And so when things pile up in our shoe cupboard. Úgy, hogy amikor a dolgok okay. így felhalmozódnak ott. And we don't know what to do with it. És olyan dolgok, amiket nem lehet így kategorizálni. And guests are coming. És jönnek a vendégek. What do we do? Komiciénárum. Same thing. You do. Ugyanazt amit talántis. We open it. Berakjuk. Puremenden ele. Berakjuk ebbe a vegyes dobokba, amiben we shut it, minden like van. This. És becsukjuk és a kultúránkban a szeretet szó is hasonlít. Nobody knows what it means, Senki nem tudja mit jelent. We use it for de mindenre ezt használjuk. Right? We, as we say we love God. azt mondjuk, hogy szeretjük Istent. We love our families, szeretjük a családjainkat. Love our wives, Szeretjük a feleségünket, férjünket, But we also, we also love. All those other things, right? De vannak más dolgok is amiket Szeretünk, szeretjük a kávét. We love paprikás csirkét is. And we love pizza, especially from És a Don Giovanni pizzát is nagyon szeretjük. És nagyon szeretem, nagyon tetszik, hogy a, az a focista, hogy lövi be a labdát. We love everything. Mindenre azt használjuk, hogy szeretjük. De a kultúránkban, in our world, a világunkban, the way most use this word, a legtöbb ember ahogy hogy használja ezt a szót, is not the way God the az nem egyezik meg azzal, hogy Isten használja. a legtöbb ember a kultúránkban ezt a szót arra használja, hogy a következőket kommunikálja vele. Ez az ember bennem jó érzéseket kelt. Én jól érzem magam tőle, tehát akkor szeretem őt. That, that pizza makes me Vagy az a pizza jó érzéseket kelt bennem. Az a kávé makes me feel at home. Otthon, otthon teremt a lelkeben. Ezért szeretem. You get it? Értitek? Right? You get it? Értitek? Uh, de Isten nem igazán így használja ezt a szót. Now there are other Greek words that are usually translated love. És vannak más görög szavak is, amiket ö, magyarban szeretetként olvasunk. And these are the way we usually the word, use the word love in our culture. és általában így használjuk ezt a szót a kultúránkban. For example, is eros. Például az eros megfelelője, ami a szenvedélyt jelenti. Okay. Passion. Szenvedély. Storge, The storge, ez a görög is megfelelő. Kind of love or love. Uh, van egy ilyen uh, szeretet szó is a görögben, ami a családban fennálló szeretetet, az anyai szeretetet jelöli. Kind of like obligation also. És olyat is jelenthet, hogy így kicsit olyan kötelesség szeret valaki. És akkor van a phileo which is a bit of love out of convenience almost you, az know? Kicsit egy ilyen fakadó szeretet. you know you love your friends because you can enjoy their company szeretzed a barátaidat, merhogy jól él vagy velük utc kényelmes, könnyű velük együtt lenni you have the same uh, interests ugyanaz az érdeklődési körötök and this is the way the world uses the word love mostly és uh, legtöbbször a világ így használja a szeretet szót. But here Peter says it's not about feeling, it's not about emotion. De it Péter azt mondja, hogy nem arról szól ez az egész, hogy hogyan érezzük magunkat, milyen érzéseink vannak. Because I'm commanding you to do it. Azért, mert ő erre Parancsot ad, hogy right, you szeressük egymást. Nem adhatsz parancsot yeah. valakinek, hogy hogyan érezze magát. Feel warm and fuzzy. Most olyan jó, meleg érzések borítsanak el. Hú, yeah. hogy elborít oh, that a szeretet. Yeah, you can't do that. Nem, ezt nem right? lehet így megtenni. But you can a decision, a will. De azt meg tudod parancsolni valakinek, hogy hogyan döntsön, vagy hogyan az akaratát hogyan befolyásolja. Tehát látjuk that azt, hogy a, a szeretet, az nem a, a szenvedély, az nem egy kötelezettség, az nem egy érzelem, hanem igazából egy, egy döntés, az akaratodnak a, a tette, amit te meghozol. Peter says, you have a pure soul. Péter azt mondja, hogy tiszta szíved van, mert tiszta a lelked Now, agape one another. Tehát, ha tiszta a lelked, akkor agapé szeretettel szeresd a másikat. Ez egy döntés. Ez lehet, hogy nem lesz egy könnyű döntés. De hát nem tudod, hogy mit tett velem ez az ember és nem tudod, hogy mit mondott nekem, és hogy bánt velem. Of your new life. De Péter itt azt mondja, hogy tiszta a lelketek azért, mert új életet kaptatok Istentől. May not be easy, lehet, hogy ez nem könnyű, be vagy nem kényelmes, be painless, lehet, hogy nem fájdalommentes, de ö, meg tudod tenni azt, és meg is kell hogy tegyed, hogy szeresd a másikat. Yeah, it's not is it? Igen, ez nem mindig kényelmes, igaz? I mean, in the Főleg az egyházban. You know, this is not a club. Ez nem egy klub. You know, we don't here. Nem bélyeget gyűjtünk együtt. Because a stamp collecting club uh, has an advantage. klubnak van egy nagy előnye because everybody loves stamps. Mindenki szereti a béjegeket. Okay, és oda vannak, teljesen meg vannak örülve a béjegeket. So Úgyhogy összejönnek és együtt szeretik a bégeket. Now we have the same advantage because we all love Jesus. Minden, vagyis nekünk is meg van ez a ez a ez az előnyünk, hiszen mi mindannyian szeretjük Jézust. But the people who come to our church are from a much wider Scope of life. de azok az emberek akik egy adott gyülekezetbe egy házba járnak teljesen más háttérből érkeznek mindenkinek más az érdeklődési köré más vágyaik vannak in uh, you know, we have little kids we have teenagers we have young adults we've got old people Yeah, got all kinds of különböző korcsoportok vannak, kisgyerekek, right? nagyobbak, tínédzserek, felnőttek, idősebbek. Tehát különböző fajta emberek vagyunk. És nem mindig kényelmes, hogy szeressük egymást, are so mert az emberek annyira mások. You know, even. <laughs> Sokan esetleg furcsák is right? lehetnek. I think the is full of Szerintem a gyülekezet sokszor tele van furcsa emberekkel. And és ennek a gyülekezetnek még a pásztora is nagyon furcsa. Right. Még doesn't magyarul se tud normálisan beszélni. Studies. és dadog. He talks about és csak a kávéról tud beszélni. You know, we're és hát furcsa emberek it's vagyunk. Not, not not easy. Nem kényelmes, nem könnyű szeretni egymást. And you know for guys this is especially true, isn't it? és főleg a férfiaknak right? okoz ez nehézséget. A férfiaknak körülbelül négy témájuk van, amiről szeretnének beszélni. When a, when a man, és amikor egy férfi találkozik egy másik férfivel, kipróbálja a másik férfin mind a négy témáját, see, see hogy talál-e olyat, ami közös nevező köztük. Szóval so, so akkor láttad a tegnapi meccset? What? Game. Milyen meccset? chat. Uh, okay, cross it. Up. Jó, akkor, focit kihúztuk. <laughs> right? and, and if, he goes, if, if a man goes through his four, four uh, topics. És akkor ez a férfi ugye kereszt, vagy átmegy a négy uh, biztos témáján. doesn't find a, a common, common ground. És nem talál közös nevezőt a férfi partnerével. He says, well, it's a nice guy. Akkor mondja, hogy hát egy kedves férfi ez az ember. But I have nothing to talk. De nem tudok vele miről beszélgetni. But, but, but we're in community and we must love each other. We must be in relationship with each other. Mégis közösségben vagyunk és kell, hogy kapcsolatban legyünk egymással. to És ez egy döntés kell, hogy legyen, world, Hogy belépjünk egymás világába. To seek the good of each other. Hogy a jót keresünk egymásba. Right? Erről szól az agape az agapé szeretet. It's a choice to, to put the, The other person's well ahead of your own. hogy a, a másik embernek a, a jólétét a saját magadé elé helyezd. ez az agapé szeretet. Right. Second Második dolog amit szeretnénk megnézni. az, hogy kit szeressünk ez a kérdés. Well, Peter says we one Péter azt mondja hogy agapéval szeressük egymást. Now um, I hope I can explain this well. Remélem, hogy ezt el tudom jól magyarázni. Because it's very true that There's a, enough information in the Bible that we could say yes, we should love the world too. We shouldn't just love Christians. És uh, hiszem, hogy elég információ van a Bibliában arról, hogy, hogy uh, a világot is kell szeretnünk, nem csak egymást keresztényeket. You know, if we love God, we're going to love the things that he loves. Hogyha szeretjük Istent, akkor szeretni fogjuk azokat a dolgokat, amiket Ő szeret. And the, and so És Isten annyira szerette a világot, hogy az fiát adta. So, so we love the too. Tehát nekünk is szeretnünk el a világot. De úgy tűnik, amikor a Bibliát olvasod, hogy van a, a szeretetünknek egy ilyen fontossági sorránja. Természetesen elsőként Istent kell szeretnünk, és leginkább őt, és a legjobbat neki kell adnunk, és ezután jön a családunk, és ebbe beleértem a gyülekezeti családunkat is. És aztán ezután jön a világ. És úgy gondolom, hogy van néhány ok oka annak, hogy ez miért így van. First of all, think I don't know if, you're, if you have a family just think about it for a second. Ha uh, sokként, van családod, akkor gondolj rájuk egy pillanatra. Do I need to love my kids? Kell nekem, hogy szeressem a Absolutely. Természetesen. Uh, but not at the expense of loving my wife. De nem annak kárára, hogy a feleségemet szeretem. In fact, if the kids don't see us valójában hogyha a családban a gyerekek nem látják hogy a szülők szeretik egymást, like kids will feel insecure akkor bizonytalanságban nőnek föl. The hogyha csak azt látják hogy a szülők veszekszenek egymással akkor az egész családban állam feszültség lesz And so, you know, uh, you know, if you're married with kids you, you got make sure that és hogyha van családod, gyermekeid, akkor, akkor bizonyosodj meg arról, hogy nem csak a gyerekekre koncentrálsz, hanem a, a házastársak között szeretet van és gyengédség és azt látják a gyerekek, mert ez nekik nagyon nagy biztonságot ad. They want, they want to to that love. Mert ők is szeretnének ebbe a, a, a nagyon erős szeretetbe itt belekapcsolódni. És a világban is így van ez. Nagyon sok ember van a világban, aki éhezik a szeretetre, ezért énekelnek arról állandóan. Is, Nem tudják, hogy mi ez, for it. de éhesek rá. And they want to see és szeretnének ők is egy olyan közösségnek a tagja lenni, ahol igazán szeretik egymást az emberek. És igazán hiszek abban, hogyha mi egy olyan közösség vagyunk, akik nagyon buzgón szeretjük egymást, And demonstrating to each other the love of God, és egymásnak megmutatjuk, és megbizonyosodunk Isten szeretetéről egymás iránt, akkor ez nagyon vonzó lesz a világból jövő emberek számára. Than all of our ez sokkal meggyőzőbb lesz számukra, mint az összes érvelésünk. És Jézus, mégis a jövő emberek mert Jézus, Jézus is ezt mondta a János 13.35-ben. Hogy a világ tudja majd, hogy ti a... azért <laughs> az én tanítványaim vagytok. Én is Nem azért, mert annyira jó a teológiánk. Nem azért, mert annyira jó a teológiánk. Vagy olyan jó a zenénk. Right? Nem azért, mert olyan nagy művészek vagyunk. Hanem tudják majd, hogy Jézus tanítványai vagyunk, azért, mert szeretjük egymást. So, when I say we must love each other, tehát amikor azt mondom, hogy szeretnünk kell egymást, say, well, és akkor lehet, hogy azt kérdezed, hogy jó, rendben, de akkor hogy fogjuk megnyerni a világot? And the love és azt mondanám erre, és szerintem Péter is ezt mondja, hogy ha mi, mint gyülekezet, szeretjük egymást, akkor ez nagyon vonzó lesz az emberek számára, hogy ők láthatják Isten szeretetét bennünk. És here, itt még egy kis példa az igéből. Paul about this. is beszélt erről. In regards to eating meat sacrifice to an idol. Amikor arról beszélt, hogy ehetnek-e bálvány áldozati húst az emberek. So this. Akkor képzeljétek el ezt. <laughs> És most, hogy már jártam Ázsiában, sokkal jobban el tudom ezt képzelni. So you're invited over to somebody's house. Meghív valaki téged az otthonába. You are a Christian. Egy ö, ö, érett keresztény vagy. And you think, you know, I'm I'm take he's, he's a new és gondol esetleg esetben őt, hogy na, elviszem magammal a nem rég know, we'll ő nemrég tért meg. Elmegyek a Richivel, right. és akkor ennek a, az embernek majd mi bizonságot teszünk. És so oda mentek a házába. Sit on the ground, leültök a földre. Really Most már ezt is lehetom <laughs> képzelni, hogy a földön esznek és akkor itt van a vendéglátótok. Aki kitölti nektek az italt. He's food in front of you. És ételt tesz elétek. He's talking to you. Beszél hozzátok. The best host can. És az legjobb vendéglátó ő, képességeit veti be. Fruit, Mindenféle gyümölcs meg magokat az Akkoriban lehet, hogy nem volt csokoládé, de yeah, Tajikistan, Tajikistanban még az is van az asztalon. Great, you get eat the meat. És annyira jó, hogy leülsz, és ezeket a nasikat, meg csokikat a fő étel előtt lehet elfogyasztani. He's, he's been a great host. És akkor a vendéglátó tényleg nagyon kedvesnek bizonyul. And the meat comes out. És akkor kijön a hús, He says, Take, eat, eat, eat. és mondja, hogy egyétek, egyétek, vegyetek! Ricsi, aki új hívő, aki új hívő, Who used to go down to the pagan temple. Oké, régen a pogány templomban áldozott. And and he was involved in all sorts of pagan rituals. Szminaféle pogány rituálékban uh, vett részt. He knows that most of the meat sold in his city was sacrificed to those idols. Uh, tudja az, hogy ez a hús és a legtöbb hús a városban az onnan jön ezekből a templomokból ott áldozták fel az állatokat. És odahajol hozzád, mint éret hívőhöz. Szerinted honnan jött ez a hús? És akkor mondod, hogy mindegy, nem érdekes. Szeretnénk jó vendégek lenni. Don't our, our, our host. Nem szeretnénk a vendéglátónkat megbántani, úgyhogy csak ed meg. Let him. De egyszerűen a doesn't nek a lelkiismerete nem engedi meg, hogy so megegye. És me, I'm sorry, but where this meat come from? a vendéglátót, hogy bocsásson meg, de honnan van ez a hús? And the and the host says, From down at the temple market. Why? És akkor a vendéglátó azt mondja, hogy hát itt a, a, a templomnak a piacán vettem, miért? És ott most rögtön előállt egy nagyon kínos helyzet. But you know, not eat Mert tudjátok, hogy a Richie nem fogja megenni a húst. Eat it not? Te megeszed-e? Pál azt mondja, hogy ne meg! Why? Miért? So you can love your hogy szerethesd a testvéredet. So you can love your brother, hogy szeresd a testvéredet, he's more important than your guest. mert ő fontosabb számodra, mint a vendéglátó. És akkor ez hogy segíti azt, hogy az evangélium terjedjen? Because if you eat, mert ha te eszel, your host will say, akkor a te nem hívő vendéglátód azt mondja, this guy, this guy loves me. ez az ember szeret engem. It's better to remain An unbeliever. <laughs> Aha, tehát már így is szeretengem, hogy nem vagyok hívő, hát akkor maradok így. Right? Látom, hogy ez a két keresztény itt nagyon viszáikodik valamin. They're not agreement. Nem értenek egyet. I can see that Látom, hogy a Richiet nagyon megbántottam. But this guy loves me. It's, it's másik ember, ez szeretengem, tehát right? akkor maradok nem that's hívő. Így működik. Így, így hát, Pál inkább azt mondja, hogy ne egyétek meg ezt a hús. Nem a törvényről van szó. Not about idols. Nem a, a, a... Bávány. báványokról, bocsánat. It's a pagan ritual, right? És nem a, a, a pogány rituálékról, It's about love. Your hanem a szeretetről, arról, hogy szeresd a testvéredet. So what is love? Love is agape. It's a choice. mi is a szeretet, az agapé, az egy döntés. Kit we, love? Szeressünk? we should love. one another. Egymást. Love one another. Even if it's tough. Még akkor is, ha nehéz. Even if we're strange. Még furcsák is vagyunk. Right? But what does love look like? Mit uh, mutat, Hogy néz ki a szeretet? Itt van három szó. One is it says we are to love without hypocrisy. Az egyik az, azt mondja, hogy képmutatás nélkül szeressük egymást. Okay, I, I love this word in Hungarian. Képmutatás. Nagyon jó ez a szó magyarul, hogy képmutatás. Because you just, it's, yeah, it's, it's not the real you. Hogy ez nem a az igazi éned, nem egy kép In the world, and you, you may have experienced this. I know I have. There's a, a lot of flattery. A világban, és lehet, hogy ezt már te is megtapasztaltad én mindenképpen, nagyon sok ilyen hízelgés van. És rendjén való az, hogy valakinek azt mondod, hogy mennyire kedveled őt, vagy szereted, ha ez azzal jár, hogy te megkapsz tőle valamit. Many times love is just manipulation in the world. Nagyon sokszor a világban a szeretet az egyet jelent a manipulációval. Hogyha megteszed azt, amit én akarok, akkor oké, okay, nem ordítozom veled, és hát oké, okay, szeretni foglak. És okay okay rendben van az, hogy valakinek azt mondod, hogy szereted őt, ha megkapod tőle azt, amire szükséged van. One example in scripture is Paul when he talks about preachers who preach for selfish gain. Pál is hozzára egy példát az ígében, amikor azt írja, hogy vannak olyan tanítók, akik a saját önző hasznukra tanítanak. But as they don't really love the sheep, But mondja, hogy ők nem nagyon szeretik igazán a, they, a bárányokat. They love themselves. Hanem önmagukat szeretik. And they want the prestige. Szeretnék ezt a hírnevet és ugyanakkor szeretnék uh, az anyagi javakat is megkapni, amit abból kapnak, hogy nagyon nagy tömegeknek uh, tanítanak. És calls that flattery. És pál ezt hízelgésnek hívja. hogy ez egy bűn. But here's another example from everyday life. De van egy másik példám is a mindennapi életből. Mm. Young man takes a young woman on a date. Now, the young man is probably, he probably doesn't really know what he's doing. He's probably not completely Cognizant of it. Most az emberünk nem tudja esetleg pontosan, hogy mit tesz, tehát nem teljesen tudatosan csinálja ezt. Azért mondom ezt bizonyossággal, mert én is voltam fiatal ember, like, aki hasonló dolgokat cselekedett. I was confused about what love is. Én is eléggé össze voltam zavarodva azt, illetve, hogy mi a szeretet, vagy szerelem. És sokszor van, hogy egy fiatal ember, aki elvisz egy fiatal lányt egy randevúra, nem igazán tudja, hogy miről szól a szeretet. The young man love the young woman, a, a férfi nem szereti a nőt, he this, ha ezt teszi. It shows that he loves himself, Ez azt mutatja, hogy önmagát szereti. And he uses to get what he wants. És a hízelgést, vagy a udvarlást használja arra, hogy, hogy megkapja azt, amit ő akar. And this is what he does. És ezt teszi. They watch movie. Megnézik együtt a moziban a right. filmet, Now it's night. There's no, you know, it's dark. <laughs> sötét van. Lement a nap. Sitting on a park bench. Ott ülnek egy a padon, in the car, whatever. And, and the, what does the young man want? és mit akar a fiatalember? I Mondjuk, he wants. Ki, mondjuk ki, őszintén a fiatalember szeretné a fiatal hölgyet mesztelenül látni. Mondj, he feels őszintén ezt akarja. He feels he it's love, right? És uh, valamit érez, amiről azt gondolja, ez a szeretet, szerem, what he wants, what does he say? És azért, hogy megkapja, amit akar, mit mond? Oh, so annyira csinos vagy. Right, he her. Elkezd hízelegni a hölgynek. Oh. Oh, your, your eyes in the moonlight. Oh, a right. szemei csillognak a holdfényben. And, uh, and he's using love, love A szeretetet, idézőjeles szeretetet arra használja, hogy megkapja azt, amit akar. It's Hízeleg és manipulál. If the young man really loved the young woman. emberünk tényleg szeret ezt a lányt. You know, he would keep his hands off her, akkor a kezeit megtartaná maga mellett. Home, hazavinné, and, uh, and treat her with respect. És tisztelettel bánna vele. But, uh, most De sajnos sokszor, amikor egy fiatal ember elvisz egy fiatal lányt randevúra, akkor nem így zajlik and a dolog. This is not the love that Talking about it. És nem ilyen szeretetről beszél Péter. Be without without hanem azt mondja, hogy képmutatás, hízelgés, szeressétek egymást. Hogyha If if szeretnél tőlem valamit, akkor oda odahozzám és mondd, hogy "Jaj, de csodálatos volt a tanításod." You te vagy a legjobb lelki lelkipásztor, akit valaha hallgattam életemben. Oh. Hey brother, can you help me out? <laughs> Testvér, segíts meg ki egy no. kicsit. That's, that's, that's, that's, just manipulation. that's nem, Ez manipuláció és üzelgés. Ez that's nem szeretet. Yeah. Nem szabad, hogy használjuk a szeretetet arra, hogy megkapjuk, amit szeretnénk. There is another uh, phrase here. Van egy másik kifejezés that itt, love. ami leírja a, a szeretetet. From the heart. Szívből, tiszta szívből. Okay, this this means that there's no lies involved. Ez azt jelenti, hogy ebben nincsen hazugság. Biztos yeah. van neked is esetleg olyan kapcsolatot, hogy ó, oh, annyira utánam ezt az ember, de így fölrakok egy műmosolt. Ó, hey, oh, te kedves testvér, hogy vagy? Or, you know, or or the, or you're vagy itt vagy? You've, been, you've been hurt by that Megbántott ez az ember. Ah, uh, brother, sister, how are you? Oh, dál, a testvérem, you. az óra hagyom meg téged. Hogyan, hogy vagy ma? I hope I don't see you for a while. Remélem, hogy nem látlak egy ideig. Right? And, uh, and really És tudjuk azt, hogy a magyarok nagyon őszint emberek. And you know, van, hogy esetleg egy magyar, hát egy szó kimondó, hogy nem hisztál meg egy kicsit mostanában? Right. És so, I'm just, I'm just hát most mi ezzel a gond? Végül csak az igazat mondtam. Okay. So that's one Persze ez egy szélsőség. És akkor keresztényé válunk, tudjuk, hogy nem lehetünk ilyen őszinték, vagy szókimondók. But we don't deal with the problem. De igazán nem a problémával right? ö, küzdünk meg. We put up mask. Hanem csak fölrakunk egy másik állarcot. Right? We still have the the Ugyanúgy bennünk van a keserűség, a csalódottság. You know, Or nem. A person, right? bánjuk meg a vétkeinket egy bizonyos ember iránt. And we just fake it. És csak tettetjük magunkat. We well, Oké, okay, hogyha nem lehetek totál őszinte, és szókimondó, akkor csak majd tettetem magam. But there's a, there's a third De van egy harmadik verzió is. Life, mert új életet kaptunk. és ez bennünk van. Meg tudjuk tenni. The Bible says been forgiven. A Biblia azt mondja, hogy Isten megbocsájtott nekünk. Mi is meg kell, hogy bocsássunk egymásnak. Meg kell térnünk ezekből a hozzáállásokból, ezekből az érzelmekből egymás iránt. The, the hatred, the disappointment. Hogyha utáljuk egymást, vagy csalódottak vagyunk valakiben. És akkor tényleg tudunk tiszta szívből szeretni. Nem mondtam, hogy ez könnyű. But it's possible. De lehetséges. I think I've said it before, I'll say it again. I think it's worth saying. somebody is the hardest thing you'll ever do. Azt hiszem, hogy ezt már mondtam, de szerintem többször is érdemes elmondani, hogy az, hogy valakinek megbocsás, az a, az a lehető legnehezebb feladat az életedben. It's tough. Nagyon nehéz why it's not something that's in us. Ezért teszi ezt Isten annyira csodálatosan, mi meg olyan bénán tesszük meg, mert ez így nincs meg bennünk ez a képesség. És ha mi ezt meg tudjuk tenni, az csak is azért van, mert ő munkálkodik bennünk és rajtunk keresztül. You know, we've, I, I don't know if you say something like this in Hungary, but és nem tudom, hogy magyarban van-e ilyen mondás, hogy, hogy oké, okay, nem szeretem azt az embert, vagy oké, okay, szeretnem kell azt az embert, de nem kedvelem. És azt mondjuk, hogy rendben, akkor ez így rendjén van. But Peter say, no, not okay. De szerintem Péter azt mondaná, hogy nem, ez annyira nincs a rendjén. Don't give up. Ne ad fel. Forgive, Bocsáss meg neki. És kitartóan ö, munkálkodj ezen a kapcsolaton, ezzel az emberrel, hogy hogy tiszta szívből tudd őt szeretni. The idea of pure means washed clean. A tiszta az ugye azt jelenti, hogy tisztára van mosva. Or single-minded. Vagy hogy teljesen ilyen egy fókussal nézel valakire. It has the idea of truth. És ez ebben az van benne, hogy igazság van a szeretettben. And there's another saying that I like, you know, love without truth is not love and truth without love is not truth. Hogy a szeretet igazság nélkül nem szeretet, és az igazság szeretett nélkül nem igazság. And he says from a pure heart, the heart meaning kind of the center Of your life, the of your life. A tiszta szívből, ugye a szív, az mind a, a testi valónknak és a, a lelki valónknak is a középpontja. És az, hogy egymást tiszta szívből szeretjük, az nem csak egy ilyen hozzáadandó dolog az életünkhöz. It's not just a, an extra bonus thing. Nem csak egy ilyen extra right. plusz ajándék. But Peter saying, no, it should be The very center of the Christian life. hanem Péter itt azt mondja, hogy ez a keresztény életünknek a középpontja kell, hogy legyen. És ezért minden író, aki az Új Szövetséghez hozzájárult, azt mondja, hogy szeressük egymást. It is the center, it's the of the life. Mert ez a keresztény életünknek a középpontja, a legfontosabb üzenete the last word utolsószó says we are to love each other earnestly szeressük egymást vagy buzgón you know you've all heard the story about the, the man you know And the wife to his wife for 50 years. feel right. like the, the wife says, "I don't feel like you love me." You know. the <laughs> says, well, "I, I don't you love me." I, "I married you and that was... És akkor erre az ember azt, change, mondja, you know, you know? azt mondja, hogy hát az esküvő napján már mondtam, hogy szeretlek. Ha valami változik, akkor majd tudatom veled. Ez nem elég, hogy valakinek úgy egyszer oda a hogy but, szereted őt. Hanem Péter azt mondja, hogy kitartóan, buzgón, cselekedetekkel kell egymást szeretnünk. This, this word um, means... The out of a hand. ez azt jelenti, hogy így kitartod, kinyújtod valaki felé a kezedet. Teljesen így erőfeszítés teszel ennek érdekében. És talán emiatt is az egyik az új fordításban az, hogy kitartó a régiben hogy buzgó Tehát mind a két fogalom benne van I think the idea is we we love not like this. De right? szerintem az a gondolat emögött, hogy nem így tett kézzel uh, szeretjük kézzel szeretjük Oh, you, know, I love you. Ó, tudod, hogy mennyire szeretlek. I love you. Hanem így kirakjuk a kezünket és right? buzgón szeretjük egymást. mászt. We love actively. Cselakvőem. Go Az, az egy János harmadik részét és egy néhány verset megnézzünk belőle. 16-18. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Szerintem János sokkal jobban elmondja ezt a gondolatot, mint ahogy én bármikor se el tudnám mondani. A love shouldn't be passive. A cselekedetünk ne passzív legyen. Be hanem aktív. Kell, hogy utat találjunk arra, hogy hogy aktív módon kifejezzük a szeretetünket egymás felé. Like giving gifts to each other. Vagy ajándékozással. Practicing hospitality, vagy vendéglátással a serving each other, helping szolgálni each other, egymást vagy kisegítjük egymást valamiben other, bátorítjuk egymást call, valakit felhívunk needs, valakinek betöltjük a szükségleteit this, this something do that right at 17th 17. verse by Estéria János. You need, hogyha látod, hogy a testvéred szükséget szenvedd. He need Csak oly csak így megveregeted a vállát, hajd de szeretlek. And you, you és nem töltöd be ezt a szükséget. You haven't really loved the person. Akkor igazán ez nem szeretett. You've just said empty words. Akkor ezek csak üres szavak, amiket elmondtál neki. I think one of the greatest ways we can We'll love each other, És az egyik is um, to annak, ahogy a szeretetünket ki tudjuk fejezni egymás felé, az az, hogy imádkozunk egymásért. You know, day, hogy a napodból kiszakítasz egy kis időt. Time you, Olyan időt, amit úgyis Istentől kaptál. And represent your church family before the throne of God. És kiázs a gyülekezeti családodért, Isten elé. And you know, just looking around here, I, I There's like things come to mind. I, I can I can there's things I know about each of you that I can be praying about. I know you have needs and hurts and desires and ambitions. There's things that I know. És ahogy körülnézek itt a, a termen, és minden egyes embert ö, szemügyre veszek, így mindenkivel kapcsolatban eszembe jutnak, hogy ezért is szól érte imádkozni, azért is ilyen szükségletei vannak, olyan vágyai, ö, esetleg fájdalma, vagy, vagy csalódottsága, és, és próbálom magamat emlékeztetni, hogy ezekért a szükségekért imádkozzak. So we need to love actively. Tehát cselekvően kell, hogy szeressük egymást. A, love should be without hypocrisy. A, a mi szeretetünk képmutatás nélkül való kell, hogy legyen. Should be from a pure heart. Tiszta szívből fakadó. This is not a new message. Ez nem egy új üzenet. Semmilyen eget rengető nincs benne. You know, Erről beszélt Jézus is, amikor itt járt a földön. És az utolsó vacsora előtt ami mondhatjuk úgy, hogy az utolsó prédikációja volt a tanítványainak, abban is arról beszélt, hogy szeressétek egymást. You know, he knows, this is his last sermon, what does he preach? Tudja, hogy ez az utolsó prédikációja, és miről tanít? A szeretetről. That's First John. 13 fejezetében van ez, hogyha szeretnéd megnézni. There was one time they asked Jesus what's the greatest command? Volt egyszer, amikor megkérdezték Jézust, hogy mi a legnagyobb parancsolat? What did he say? Mit mondott? Go Menj a gyülekezetbe minden vasárnap. That's what he said. Ezt mondta. No, he said, Nem. He said love. Szerezd love God? Istent? és egymást right? szeressétek. But this isn't just something Jesus taught Paul taught it Ez nem csak Jézus tanította, hanem Pál is Romans 12 and Philippians Róma 12, Filippí 2 You'll find verses there that say love the brethren fejezetben találtok arra verseket, hogy hogyan szólítanak fel arra, hogy szeressük egymást. The writer of, the of a zsidókhoz írt levél írója is chapter 13 verse 1 he says love each other 31 azt érte, hogy szeressétek egymást John János That's about all he talks about Nagyávol csak erről beszél. You read 1 John it's all about loving each other. Előveszed az 1 Jánost, tényleg csak csupán erről szól, szeressük egymást. He says uh, in 1 John 3:11 for this is the message that you have heard from the beginning That we should love one another. Az 1. János 3.11-ben azt olvashatjuk, mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. De ez egy nagyon kemény üzenet, mert nagyon nehéz szeretni. Azt hiszem, hogy talán ezért kell sokszor hallanunk. Azt hiszem, hogy talán ezért kellene sokszor hallanunk. Válaszoljátok meg ezt a kérdést. Well, first of all, you Először is, ugye tisztázók nyilván mi Jézus követői vagyunk, és szeretnénk olyanná válni, mint ő. Okay. We are most like Jesus when we blank. Mi akkor hasonlítunk legjobban Jézusra, amikor pont, pont, pont. Mikor démonokat tűzünk ki? Meggyógyítunk embereket? When we, preach, prédikálunk, when we catch fish? Vagy horgászunk? My dad which <laughs> szeretné, ha ez igaz lenne, mert ő nagyon szeret horgászni. Most like Jesus when we love. Nem, hanem akkor hasonlítunk leginkább Jézushoz, amikor szeretünk. Let's read Ephesians 5, 1 and 2. El az 5, so 1, 2, 1, 2, Follow God's 2, example in everything you do, because you are his dear children. Live a life filled with love for others, following the example of Christ, who loved you and gave himself as a sacrifice to take away your sins. And God was pleased, because that sacrifice was like sweet perfume. Tehát Efézus 5, 1, Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk. Áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Akkor vagyunk leginkább hasonlatosak Istenhez, amikor szeretünk. close just by reading. Uh, First Corinthians 13. És az első korintus 13. részével szeretném zárni a tanítást. You can't, you can't nem lehet a szeretetről beszélni anélkül, hogy ezt a fejezetet meg a Sokszor hallottátok. Right, Esküvőkön vagy bárhol. Csak uh, gondolkozzatok el rajta. And, uh, and let it shape you és enged hogy ez formáljon téged. And if you see deficiency in your love, és hogyha felfedezel magadban hiányosságokat a szeretettel kapcsolatban, it's me, I'm no good. Akkor az nem azért van, hogy most lelkismeret furdalásba essél és jó nekem semmire se vagyok jó. No it's amikor megtaláljuk magunkban ezeket a hiányosságokat a szeretetünkben, akkor inkább közelebb kell, hogy így hatoljunk Istenhez és az ő szeretetéből táplálkozni. We need to, to go to the source of love. El kell mennünk a szeretetnek a forrásához. Don't don't go home thinking that I've just told you you need to love more better. Ne úgy menjél haza, hogy arra gondolsz, hogy na, most mert így jól kiosztott, hogy jobban szeressek, meg helyesebben szeressek embereket. És akkor a sok nehéz ember az életemben, akkor mindannyiójukat csak szeretnem kell. How dare you think those thoughts about that person? És hogyan gondolhatsz ilyen dolgokat arról az emberről? You're all hypocrites. Mindannyian képmutatók I... vagytok. No. When we put the in front of us, Nem, hanem a, a tükör arra szolgál, amit magunk elé teszünk, and we see the deficiencies, hogy lássuk a, a hiányosságainkat. We do about it. És akkor tegyünk ezért valamit. És a jövő héten arról fog beszélni főleg, hogy mit is tegyünk ennek érdekében. You, has to do with the word of God. De mindenképpen Isten igéjevel kapcsolatos ez is. Okay. And és minden azzal kapcsolatos, hogy uh, új életet kaptunk uh, Krisztusban. és abból az új szívből kell, hogy éljük az életünket, amit Istentől kaptunk. és nem könnyű és, uh, egymást egymás szeretni, ezzel a szeretettel, de nem lehetetlen. És really nagyon örülök, hogy visszajöttünk. És imádkoztum mindig értetek az elmúlt két hétben, amikor összejöttetek. És nagyon izgultunk, hogy visszajöhetünk. És kicsit csalódott voltam, hogy már sokan nem tudnak itt lenni, közülünk. But uh, but this is this is where és itt akar minket látni Isten. Ez az én helyem most, és szeretnélek titeket jól szolgálni. My, és az egyik vízióm, látásom erre a gyülekezetre az, hogy tényleg olyan közösség legyünk, akik őszintén szeretjük egymást. Hogy tényleg a hívőknek egy igazi közössége legyünk. Hogy a telefonunkban el van mentve egymásnak a telefonszáma, we know, what's going on with each other. és tudjuk, hogy mi történik a többiekkel. Not, not for the sake of gossip. Nem ilyen plegykázás szintjén, persze. Hanem, hogy tényleg tudunk egymásról, és tudunk egymásért imádkozni, és egymásról gondoskodni. So let's, let's just listen as Melinda reads uh, chapter 13. And, and, and listen to the description of love that Paul gives us. Úgyhogy elolvassuk az első korintus 13. részét, és figyeljetek arra a leírásra, amit Pál ad a szeretetről. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyan lettem, mint a zengő ér, vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel." Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három, ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Úr Jézus, annyira köszönjük, hogy szeret minket. És köszönjük, hogy a Te szeretetedet adod nekünk, hogy azzal szeressük egymást. És nagyon-nagyon, kétségbe esetten szükség van a, szükségünk van arra, hogy munkát végez bennünk. Mert tudjuk, hogy bennünk semmilyen jó nem lakozik. Csak önzőség. És félelem. Bitterness. Keserűség. De Istenem az, amit Te raktál belénk, az új élet, az új szív. Az jó. Help us live according to that new heart. Segíts minket abban, hogy ennek az új szívnek megfelelően éljünk. That your church would look like your church. Hogy tényleg úgy nézzünk ki, mint a te gyülekezeted. That, that would love és szeressük egymást. Part of it. És hogy a világ lássa az egymás iránt való szeretetünket, és hogy akarjon ennek részese lenni. And Lord Jesus as we as we now share communion. Úr Jézus, ahogy most együtt Úrva veszünk. We want to say thank you for your body and blood. Szeretünk köszönetet mondani a testedért és a véredért. For, the, for this uh, remembrance. És azért az emlékeztetőért. That this day we can again remember that we are forgiven and free because You gave your life for us. hogy ma is emlékezhetünk arra, hogy megbocsájtatott nekünk, és szabadok vagyunk azért, mert Te meghaltál értünk. És ahogy együtt vesszük az elemeket, a testedet és a véredet, encourage us, bátoríts minket, us to és vonj bennünket önmagadhoz. önmagadhoz, Bring to mind. Hogyha vannak bűnök az életünkben, akkor emlékeztess minket arra, hogy megvallhassuk ezeket. És adj nekünk hitet, hogy tovább folytassuk az életünket veled és ahogy veszük az Úr szeretnénk megvallani, hogy nincsen más, aki hozzá hasonló Isten. You higher than the heavens, te a mennyeknél is magasabb vagy, and yet you're right here with us. és ugyanakkor itt vagy velünk. You've us, te teremtettél minket, and you saved us. és megváltottál minket. We thank you, Jesus. Köszönjük Jézus! It's in your name that we pray. Te nevedben imádkozunk. Amen. Amen. Amen. So on the night